السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد الحمد لله رب العالمين على رسولنا وعلى اهله وصحبه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله ربنا سبحانك لا علم لنا الا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الاله وصحبه Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, kita akan menyambung daripada pelajaran kita tentang waqf. E, Babil waqf. Kita sudah mengerti, mengambil daripada arti waqf. Apakah itu waqf? Waqf ialah berhenti di akhir kalimat di pertengahan ayat atau di akhir ayat. Dengan kita membaca berta waktu berhenti itu, mengambil nafas, dan kemudian dengan niat untuk menyambung bacaan kita. Alhamdulillah. E, sudah kita ketahui takrif dan kemudian kita akan uh, ee tentang pambagian wakaf itu. Dalam pembahasan yang pertama ialah pembagian wakaf kepada dua. Ada dinamakan ma'yuqofu bihi Yang kedua adalah ma'yuqofu alaih. Ma'yuqofu bihi ialah pembagian wakaf tentang san atau ee uh, membaca Dalam Al-Quran Ma yuqafu bihi ini tidak sepenting daripada ma yuqafu alih Jadi yang penting ialah ma yuqafu alih Tentang ma yuqafu alih ini juga dia akan ada pembagian kita Yang pertama ialah waqf i'tirari Yang kedua adalah waqf i'tidari Yang ketiga ialah waqf i'tibari Dan yang keempat adalah waqf al-ikhtiari Adepun waqf uterari, ialah waqf. Di akhir kalimat, yang waqf qariq di waktu itu, adalah keluar dari kemauan yang qariq, bukan keinginan di bawah, keinginan kita di atas pilihan si pembaca, si qariq, tetapi adalah terpaksa disebabkan oleh lupanya ayat, itu sudahnya kalau kita mengulang hafalan kita atau terوقفnya kita karena mau batuk atau mau bersin atau berhenti kita karena ada uh, yang menelepon atau kita berhenti karena menjawab bel rumah segala macam itu adalah dinamakan waqf istirari, mudtar idtirari Atau emergency, kita boleh waqf di saat itu. Dan kemudian membaca selanjutnya adalah menurut daripada di mana kita berhenti. Jadi, di pada saat itu, kita tidak memilih tempat berhenti. Kalau tidak bisa kita memilihnya, ia berhenti di mana saja. Dan untuk memulainya, kita harus memul memilih dari mana kita harus memulai berhenti. Apakah dari ayat yang sudah kita, dari kalimat yang sudah kita berhenti tadi atau kita ulang satu kalimat sebelumnya atau dua kalimat baru kita sambung. Itu adalah menurut waqf iktirari tadi. Jadi, waqf iktirari itu adalah keluar dari kemauan si pembaca dari qari. Keluar dari kemauan si qari sendiri, tidak. Kemauan kita berhenti di tempat itu, tetapi adalah terpaksa. lupa ayat, mau batu, mau bersin dan segala macam. Dan if tidak, ialah harus dilihat. Di mana kita berhenti, harus kembali. Kalau seandainya belum sempurna artinya, kita kembali kepada ayat yang, kalimat yang sebelumnya supaya artinya sempurna. Bila yang namakan, Waqf Al-Ittarari. Yang kedua, Waqf Al-Intidari. Waqf Al-Intidari, ialah Waqf di akhir kalimat, pertengahan ayat atau di akhir ayat. Tepi, waqaf kita itu Juga Dari keluar kemauan kita Tetapi Adalah disebabkan oleh bacaan Yang kita baca Adalah disebabkan oleh bacaan Yang kita baca kalau kita membaca misalnya Seperti Lagi membaca hafs Kemudian Kita mau membaca kepada Bacaan warsh Kita teda boleh menyambung pada saat itu. Kita harus berhenti membedakan antara bacaan kita dengan bacaan ni pertama tadi itulah Hafs, yang kedua ni adalah Wars. Jadi, kita harus berhenti. Znamakan Waqf. Intuzari. Ya, sepertinya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhuha wa saja ma wada'aka rabbuka wa qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasaufa yu'tika rabbuka jadi, kita berhenti di sini adalah kebiasaan tetapi, kalau kita mau menyambung mau membaca bacaan kita adalah yang sesudahnya adalah wars tadi kita baca adalah hafz kita sekarang baca wars seperti contoh wadduheh Wal-layli idha sajaih. Jadi kalau kita membaca. Hafiz tadi. Wal-duha. Wal-layli idha sajaih. Itu tidak boleh. Jadi kita harus berhenti. Wal-duha. Ambil nafas kita. Kemudian kita ulang. Wal-layli idha sajaih dari kita harus berhenti. Enggak boleh kita baca Wadduha walaili idza sajja ma wadda'aka rabbuka wama qala wal akhiratu khairul lak minal ula. Jadi tidak boleh kita menyambung antara Warsh dengan Hafs atau baca-bacaan yang lain qalun atau duri susi semuanya itu kita samong-samong saja tidak boleh. Jadi kita harus berhenti setiap daripada qari itu, ha kita berhenti untuk membaca sesudahnya bacaan yang bacaan lain. Jadi setiap riwayat dari riwayat tu harus kita berhenti di sana itu dinamakan waqful intidari. Yang ketiga ialah waqf al-ikhtibari. Di mana si pembaca atau si qari'ah juga berhenti bukan kerana kemauan dia sendiri juga. Yang menyebabkan dia berhenti adalah sebab pertanyaan orang yang bertanya atau menerangkan pelajaran kepada sesuatu. Jadi kita berhenti, ah ini namanya waktu itu adalah waktu al-ikhtibari. Misalnya, talibah oh murid kita membaca, kita bilang hasbuk berhenti. Jadi dia berhenti di sana untuk kita menanyakan soal. Apakah ini artinya atau apakah ini hukumnya tajwidian? Misalnya pelajar sedang baca. Dzalikal kitabul la raiba la raib. Nah, jadi kita dia berhenti di raib kita berhentikan. Ha. Stop. His book. Hmm apa huruf yang ada sudahnya sesudah ra itu apa hukum ra dan segala macam. Nah jadi kita berhenti di sini ada nama kan adalah waktu ikhtibari. Atau sebagai seorang guru menerangkan pelajaran kepada muridnya. Berhenti dia di kalimat disebut kalimat dan dia juga akan mengulangnya lagi bacaan itu akan menyambung bacaannya itu jadi berhenti di sana itu waktu dia menerangkan ya misalnya seperti zalikal kitabula raib fihi atau zalikal kitab hmm, berhenti atau di ayat di ayat, ayat mana saja kita berhenti dan kita menerangkan nah zalik berhenti kita di sini adalah kaf dahams la rid au zalika alkitab la kan belum belum sempurna artikel mahla ini nah jadi berhenti ketika di kalimat la di sini adalah untuk menerangkan kepada murid kita bahwa berhenti di la ini waktunya adalah waqf eehtibari uh, menerangkan pelajaran dan la ini adalah ada mad tabii wasa nawqaf waqan Jadi, inilah yang dimaksud dengan waqf al-ikhtibari. Ketika memulainya harus kita perhatikan untuk hal ibtida, harus kita perhatikan di mana kita berhenti, kita ulang lagi menyambungnya atau kita sambung kalimat sebelumnya atau kita mulai dari awal ayat lagi. "Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin." Kita sambung ke awal ayat untuk menerangkan bahwa inilah ayat yang sempurna berhenti kita di saat itu itulah yang dinamakan uh, waqfa kita sudah sempurna tadinya tapi di pertengahan-pertengahan ayat itu adalah macam-macam ada mungkin terkadang kita box adalah iqtirari waqfa mungkin ikhtibari waqfa mungkin uh, yang keempat adalah waqful kalau yang tiga tadi itu al Al intidari Wal ikhtibari Yang tiga itu adalah keluar dari kemauan siqari ah. Keluar dari kemauan siqari Tapi yang keempat ini ialah Waqf al ikhtiari Inilah waqf yang kita akan pelajari Yang ada pembagian-pembagian daripada waqf itu Jadi Waqf al ikhtiari Ialah Waqf atas kemauan si pembaca Jadi Sudah yang keempat inilah yang nanti ada pembahagian-pembahagian daripada atau macam-macam daripada wakaf. Kita berhenti. Jadi tadi pembahagian wakaf daripada tajam pertama kita mengetahui buah dibagi wakaf itu kepada dua, ma yuqafu alaih wa ma yuqafu bih. Ma yuqafu alaih yang sudah kita pelajari tadi tu terbagi kepada empat. Ada wakaf al-ittirari ada waqf intidari ada waqf al-ikhtibari ada waqf al-ikhtiari yang tiga pertama tadi itu adalah keluar dari di luar kemauan si pembaca yang keempat ini ialah waqf al-ikhtiari yang kemauan kita di kemauan bagi si pembaca di sini nah, baru kita Mencari atau mem mempelajari Di sini ada pembagian waqf itu ada dua macam Waqf al-ja'is Waqf al-ja'is Waqf yang boleh dalam ikhtiari ini boleh kita memilih aa, Bolehkah jais, bolehkah kita berhenti di sini Atau tidak boleh kita berhenti di sini Jadi kebolehan atau tidak bolehnya kita berhenti di sini Jadi kebolehan atau tidak bolehnya kita berhenti di sini adalah kerana atau disebabkan beberapa sebab. Jadi, yang pertama keluar daripada pembagian wakaf yang pertama uh, wakaf di bawah waqf ikhtiyari ini adalah waqfut tam. Yang kedua adalah waqf kafi. Yang ketiga adalah waqf al-hasan. Ini adalah waqf jaiz yang ketiga ini dan yang keempat ialah waqf ghariz ialah waqful, waqful qabih qabih Jadi ini menurut di bawah pembahagian waqful ikhtiyari Walapun di sana juga kita melihat di dalam al-Quran ada nama kan waqful lazim ada waqfut taanuq ada nama kan juga waqf ee uh, Jabril ada juga pembagian-bagian waktu begitu atau ada waktu thayyib, ada waktu jaiz, itu adalah pembagian demikian menurut ulama ada macamnya. Biarlah kita akan mengambil juga ee uh, menurut yang ada di dalam mushaf, di dalam Al-Qur'an ada yang namanya pertama waqf lazim. Ya waqf lazim itu ini Bukan di bawah rentetan Waqf Yang Al-Ikhtiar tadi Yang Akhtiari tadi itu ada empat Waqf Tam Lainnya Al-Kafi Kemudian Al-Hasan Tiga Kemudian keempatnya adalah Qabih Qarjaiz Qarjaiz Itu kalau kita ambil dari tadi Yang di bawah Al-Ikhtiar hmm. Tapi kalau kita lihat di dalam mushaf Di dalam pembagian mushaf Ada Waqf itu yang namakan Waqf Lazim sebut namanya masuk juga nanti dia waqful lazim itu kemana? ke mana ke waqf ikhtiari tadi nantinya kita akan ambil waqful lazim ialah di mana lazim mesti qari'ah atau si pembaca Al-Qur'an berhenti di tempat ini yang sudah dijelaskan oleh tanda-tanda Aturumuz rumus yang sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an sendiri dalam rafh rasm mushaf sudah dijelaskan waqaf itu tandanya ada mim ada tanda mim jadi tak, bukan mim yang berarti iklab enggak tanda mim ha, tanda mim ini adalah waqfu lazim kalau kita berhenti di sini al-ibtida bermulainya adalah sesudahnya Jadi itulah yang namakan waqfu lazim. Ini yang menurut yang ada di mushaf. Nanti kita akan kembali uh, menurut yang al-ikhtiari tadi. Jadi waqfu lazim. Ma yuqaf. Ala akhir kalimah. Laziman. Menurut ada yang tertulis. Menurut rasm yang ada tertulis dalam mushaf. Dan memulainya. Ibtidaknya adalah dari sesudahnya. Itu yang waqfu lazim. Ada yang waqfu jais. Waqfu jais ialah di mana ia juz bagi seorang itu untuk berhenti dan boleh juga untuk melanjutkannya kita lihat kalau seandainya maknanya tidak ada hubungannya lagi kita akan memulai setelah kita berhenti di tempat kita berhenti tetapi kalau ada hubungan daripada makna kalimat itu tidak kita jadi kita harus No, ulangi ke kalimat yang sebelumnya. Ya, seperti contoh tadi, kita ambil di surat misalnya surat Al-Baqarah. "Dzalikal kitabul la raib." Nah, kita enggak boleh berhenti di sini. Ini belum tam, belum mana. Jadi kita harus ulang lagi. "La raiba fihi hudallil muttaqin." Enggak boleh kita sambung deh hudal muttaqin tadi sambungnya enggak. Begitulah. Itu kalau seandainya waqfat tam itu Uh, waqful lazim itu Bukan entah um, yang lazim Kalau waqful lazim itu Dia sudah harus kita mulai Daripada akhir ayat itu Dari akhir kalimat itu Di mana dia berhenti Kita akan menyambung sesudahnya Sebagai contoh Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat Di dalam Al-Quran Seperti contoh di surat Al-Qaf Di surat Al-Qaf kalau kita melihat contohnya dia, kita sudah jelas dia itu adalah contohnya eh uh, atau di surat uh, qaf atau di surat qamar hmm? di surat al-qamar fatawalla' anhum di ayat yang ke-6 fatawalla' anhum di atas anhum itu ada tanda mim huruf mim yauma yad'u da'i ila syai'in nukur jadi berhentinya kita di kalimat anhum adalah waqf lazim karena sudah ditulis oleh tanda-tanda atau ta'lamat alamat atau rumuz-rumuz di Al-Qur'an sendiri dan kita membaca sesudahnya kemudian dia da'u da'i ila syai'in nukur ndak boleh kita ulang dan kita sambung misalnya ndak harus kita memulai sedahannya itu adalah tentang waqfur lazim kemudian juga ada di antara waqf yang namanya nanti waqf lazim ini mungkin dia akan masuk kepada waqf tat kalau kita melihat tentang hubungan arti dan maknanya tapi biarlah kita pelajari dulu tentang ini sebagai adaram-srams yang ada alamat-alamat yang ada dalam Al-Qur'an. Yang kedua, waqf yalah, nama kan waqf at-ta'anuq. At-ta'anuq ya artinya di dalam Al-Qur'an itu ada contoh-contoh seperti di surah Al-Baqarah, di awal surah Al-Baqarah ada 3 titik di antara satu kalimat seperti zalikal kitabula raibah. Hmm. Kemudian V adalah lil mutaqin. Jadi di sini kita memilih. Artinya taknuk itu ialah adanya di antara dua pilihan. Kalau kita mau berhenti di pertama, kita harus sambung yang kedua. Kalau kita mau berhenti di titik yang kedua, kita tidak boleh berhenti di yang pertama. Jadi salah satu saja kita boleh memilih kalau ingin berhenti. Kalau tidak ingin berhenti enggak apa-apa. Jadi sepertinya kita berhenti ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ Kita berhenti la raib Tidak boleh kita fihi Kemudian sambung hudallil muttaqin Tidak boleh Jadi kalau kita mau berhenti di la raib Kita harus sambung Fihi hudallil muttaqin Mau menyambung Daripada fihi hudallil muttaqin Atau kita menyambung la ra'ib fihi hudal itu boleh tapi kalau kita berhenti salah satu di antara dua mau berhenti salah satu pilih salah satu di antara dua tidak boleh kita berhenti di tempat yang kedua-duanya yang ada tiga titik itu itu dinamakan waqfat aanuq kalau mau berhenti kalau tidak mau berhenti tidak apa-apa kemudian juga itu di antaranya banyak contoh-contoh dari kita dapatkan nanti di dalam Al-Qur'an kalau kita membaca Nah, kita berusaha berhenti di sana kalau kita mau berhenti dan kalau tidak ya kita sambung kita sambung saja dia kalau kita berhenti kita akan memulai di si dan juga itu sudah jelas ada contohnya apa uh, titik ya titik tiga titik diantara uh, dua kalimat dan ada ke tempat dia dan kemudian juga conto daripada waqf tajbiril waqf yang ketiga waqf al-jibril ialah di mana jibril alaihi salam sewaktu membacakan al-Quran menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran itu membacakannya mendatangnya beliau berhenti di sana dan kemudian Rasulullah juga berhenti dan turut juga berhenti di antaranya seperti uh, berhenti kita di surah annazi'at di ada 21 tempat yang ada waktu jibril ini ada 214. Fastabiqul khairat, berapa kalimat itu tentang fastabiqul khairat itu. Apa berhenti di sana. Juga di seperti seperti di surat An-Nazi'at, kita berhenti fa antum ashaddu khalqan am as-samaa'a banaaha. Kalau berhenti di waktu jibril ini memulai adalah sesudahnya. Jadi antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha. Ha, nah, jadi kita berhenti di kalimah as-samaa dan kemudian kita sambung sesudahnya kita memulakan membaca menyambung bacaan kita adalah di sesudahnya. Banaha berapa kalimat-kalimat? Eh -kalimat, uh, ada 21 waqaf yang ada eh uh, di uh, waqaf Jabri ini dabanya cimandof ta kalimat hmm. uh, seperti kita lihat kemudian uh, ada juga misalnya seperti uh, di ayat kalau kita membaca kala innaha, Bisa Kalla innaha nah, kita berhenti di kata itu adalah manquf yang di Eh, uh, engkita ikut ikuti nah, itulah seperti ukufat-ukufat yang ada dalam uh, tulisan uh, dalam Al-Qur'an yang mushaf, yang sudah ditetapkan, kita berusaha untuk berhenti di sana. Nah, kita kembali kepada waqf yang empat tadi, yang empat itu adalah sampai dua asalnya waqf jaiz. Ialah ja Waqf Al-Tam, Waqf Al-Kafi, Waqf Al-Hasan, Waqf Al-Qabih. Al-Qabih adalah di bawah Waqf Al-Gharjaiz. Pembagian daripada Waqf ini, yang tiga itu adalah tentang makna. Makna, atau kesempurnaan kalimat itu. Kesempurnaan dalam arti, dan kesempurnaan di dalam kalimat, dalam bahasa Arab kerana bahasa Arab itu kan ada fiil fa'il maf'ul bih ada ada mubtada ada uh, khabar ada sifat ada maushuf ada naat dengan man'ut nah, jadi kita berenti tu menurut inilah menurut kesempurnaan dia tentang fiil fa'il naat dengan man'ut dia mubtada dengan khabarnya ha nah, jadi kezofarati yang pertama dan kemudian kesempurnaan dia dalam bahasa Dan nah, inilah yang terbagi kepada yang pertama adalah waqaf. Waqaf tam. Waqaf tam adalah bahwa waqaf jaiz artinya waqaf tam ma tam ma'nati ma ma fi nafsihi wa ma lahu 'alaqa bi ma ba'di fi ma'na wala fi lugha. Ah. Artinya di mana kita berhenti di akhir kalimat yang sudah sempurna maknanya dan tidak ada hubungannya dengan sesudahnya tidak ada di dalam makna dan juga tidak di dalam kesempurnaan kalimat jadi seperti kesempurnaan kalimat eh oh, ada sambungan dengan wau wau ataf tsumma atau fa hmm. kalau seandainya masih ada wau itu wau ataf atau wau sambungan itu ada, ada ada pula kan wau itu sendirian oh itu bukan wau ataf misalnya kan ada jadi di mana sudah tidak ada hubungannya lagi kalimat ini dengan sesudahnya kalimat tempat kita berhenti ini dengan sesudahnya di dalam makna atau di dalam ya fas qawaid uh, lughah arabiyah nah, ada sini dinamakan waqaf tam alwaqf tam ma tamma ma'nahu jadi seperti berhenti di suatu kisah-kisah nabi-nabi atau qasah ahli al-jannah sendirian kemudian qasah ahli an-nar sendirian atau qasah kaum apa nah kemudian datang kaum apa lagi itu berarti sudah tam dalam satu makna dia nah di sini nih boleh kita ber, sel, selain kita waqaf kita boleh qat' kita boleh di sinilah kita harus memilih memperhatikan untuk memutuskan bacaan kita untuk memperhentikan bacaan kita di waqfat tamini saja yang boleh kita berhenti dan sudah siap membaca kita tinggalkan bacaan kita tapi selagi masih ada hubungannya dengan sesudahnya tidak boleh kita berhenti contohnya juga seperti nah, boleh kita mengambil contohnya sekarang seperti kita berhenti di akhir ayat surat baqarah yang nomor 5 kita berhenti di sana itu sudah tam Hmm. Sebatnya sudahnya lagi innal ladzina kafaru. Jadi sebagai contoh waqfat tam. Jadi kalau kita melihat tentang artinya antuq fatam dan kita juga sudah boleh patah caraah di sana itu. Contohnya seperti kalau kita berhenti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فِيهِ يدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أُنزِلَ من قبلك وبالآخرة وبالآخرة هم Ula'ika ala hudam min Rabbihim Wa ula'ika humul muflih'un Jadi, berhenti di sini Adalah waqfutam Kata kera'ah di sini Sudah boleh Sebab, sudah Ayat sudahnya Innal ladhina kafaru Sewa'un alaihim A'anzartahum Am lam tunziruhum Jadi, Ayat sudahnya Adalah Ayat tentang orang kuffar sedangkan tadi adalah tentang Al-Muttaqin Dhaliqa al-Kitabu la rayba fihih hudan muttaqin Siapa Muttaqin? yuminuna Kemudian al yuminuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablica bil ákrati Humi Kemudian Mereka itulah. Ulaika ala hudam nil-Rabih ma humul muflihun. المuflihun. Jadi dengan sampainya kepada kita Ulaika Huma المuflihun, sudah sempurna tentang kisah Al muttaqin tadi saya jelaskan artinya nah kemudian kita sembun iladziina kafaru nura orang kafir nda ada fa nda ada summa nda ada wa penyambungnya wa inna wa kadza wa fa wa summa nda ada nah, jadi berarti di sana tadi tu, kita adalah waqftam memulai ha nah, ibtida adalah dengan yang sesudahnya Kalo kita memulai, memulai dengan ayat yang sesudah kita berhenti itu. Ndak usah kita ulang lagi. Ndak usah kita ulang lagi ke uh, ayat yang uh, sebelumnya. Sepertinya juga, seperti di surat talak, uh, dalam surat talak, juga ada contoh, ya, walaupun dia itu dalam pertengahan kalimat, dalam, surat, dalam pertengahan kalimat, yang mengatakan bahwa eh uh, tentang Dan juga tentang ini tentang contohnya seperti uh, yang tam juga hanya uh, tidak usah kita tentang uh, tentang ayat talak sampai kemana panjang terkadang kadang panjang eh uh, banyaklah seperti enggak usah kita ambil tentang ayat talak banyak daripada ayat-ayat yang mengatakan eh uh, Bolla Kafaru, faro, kadda bobi ajatina, ula, ikasħabun, palidine Fiha obiqsa l-masir. Jdi, jni, suda, ula dineka faro. ma, asabam kita musibatin, illa, biqdnilla. Jni, ajat faro. Da, da hubun, jni, jni, jni, dengan dan hmm, garantikan di sana adalah waktu kita sudah waktu petang karena tidak ada hubungannya lagi ayat sambungannya adalah ma asaba min musibatin illa باذن الله dan men yakin billahi wa yahdi qalbah Allah بكل شيء عليم jadi sudah berbeda oh, terkadang dia uh, menyambung antar ayat dengan uh, kalimat yang sebelumnya uh, membagi uh, atau uh, menyebabkan artinya ndak sempurna Jadi sekarang kita uh, kembali atau melanjutkan kepada waqfa yang kedua. Waqfa yang kedua ialah yang dinamakan waqful kafi. Waqful kafi ialah di mana kita berhenti di dalam satu kalimat di bawah di dalam di akhir satu kalimat di mana kalimat itu dia dalam sendiri sudah sempurna maknanya. Tetapi, Dengan ayat yang sudahnya, Masih ada juga hubungan. Makna secara umum. Nah, itu namakan kafi. Dalam arti, Dia sendiri, Sudah sempurna. Ya, seperti, Kita kembali juga, Kepada suratul Baqarah Contohnya, Zalikal kitabu la raibah fihih Hudal lil muttaqin Filmen, itu kan udah sempurna. Artinya, Kitab ini, Zalikal kitabu la raibah fihih, Nggak ada keraguan dalamnya. Zalikal kitabu la raibah pedalil muttaqin adalah petunjuk bagi orang bertaqwa dalam ini sudah sempurna artinya dalam persendirian sudah sempurna tetapi dia masih ada hubungan artinya dengan kalimat sesudahnya dalam makna am dalam kalimat yang secara uh, original secara menyeluruhan masih ada hubungannya dengan ayat sesudahnya pa kan zаниítulo overst له in nate, Z因為 bondes v Anyway to ne концеAh tudi, za simple pohličim rast Jev Martine, tempi tu za mic in攻ad možni čebo si tudi zечение pohličim kutim zada lahal Hraoch a izličim troščin Peter to je to je za Zanjmwe tudi je Kerov Masih ada juga hubungannya dengan ayat sedahnya. Allazina yu'minuna bima unzila ilayka unzila min hum semuanya, kesempurnaan ayat itu mengatakan, ulaika 'ala huda wa ulaika humul muflihun. jadi ayat masing-masing ayat itu sudah sempurna kalau kita berhenti di akhir ayat tadi itu kita tidak dapat bisa mengatakan kita berhenti di uh, dengan waqfatam enggak kita di saat itu adalah waqfa al-kafi dia sempurna dalam kalimat sendirian tetapi dia masih ada hubungan dengan ayat yang sebelum dan sesudahnya begitu juga ini contoh surat talak yang akan n bilang tadi ialah mengatakan uh, contoh seperti edah Wa la <todicata> iya isna minal mahid min nisaikum in irtabetum fa iddatuhun Fa iddatuhunna thalathatu asyhoriun wa ilam iya lam Ini, di dalam kalimat inni Wa i iya isna minal mahid Orang-orang yang sudah tidak mungkin datang lagi haidnya Daripada wanita kan? Kalau kamu dalam ragu iddahnya adalah tiga bulan. Serta lagi walaii lam haydna dan bagi juga orang yang belum haid. Ha, kalau ada anak gadis yang dia nikah belum haid lagi, kalau dia diceraikan oleh suaminya, nah dia di saat itu dia karena belum pernah haid, dia akan iddahnya 3 bulan sama dengan orang yang sudah berhenti daripada haidnya, orang yang sudah menopause. Nah itu dalam arti kalimatnya di sini dia adalah waktunya waktu kafi. Contoh lagi Wa ulatul ahma li ajaluhun na'i yada'na hamlahun. Dan orang yang hamil, ajalnya, maksudnya, iddahnya adalah, sampai melahirkan. kalau dia baru hamil saja, diceraikan oleh suaminya, dia akan menunggu iddah sampai lahir anaknya. Sudah lahir anaknya, ha, habislah iddahnya. Ha, jadi, itulah. Sedangkan ini masih mengatakan tentang iddah. Jadi, masih ada hubungannya. Jadi, waktunya, Berhenti di sini adalah waqaf kafi. Jadi kalau kita seandainya kita memulai, nah kita boleh memulai sesudahnya. Jadi kalau kita sudah berhenti walla ilam ya hit, kita berhenti di sana sudah. Kita mulai de wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahun. Tidak boleh kita sambung ya. Walla ilam ya hitna wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahun. Enggak boleh kita sambung. Sebab kalau kita sambung begitu berarti artinya salah. Orang yang belum haid dengan orang hamil, idahnya adalah sembilan sampai lahir. Sedangkan wala ilam ya haid, dia tidak ada hamil. Dia cuman tidak pernah haid. Nah, jadi, di sana kita harus mengerti daripada arti daripada ayat ini. Kita mengerti. Kita pahami artinya. Kemudian baru kita uh, bisa mengatakan berhenti kita ini. Apa bentuknya? Apakah al-kafi? Apakah al-kafi? ee uh, tam apakah dia al-hasan jadi sampai di sini ee uh, kita cukupkan dahulu nanti insyaallah pada ee uh, sambungan yang ke berikutnya kita akan ulang lagi insyaallah kerana uh, ustazah tahu ini tentang wakaf ini ada banyak ee uh, persoalannya atau susah untuk dipahami kita insyaallah akan ulangi lagi daripada wakaf Tahta, di bawah gibawa waqaf ikhtiari yang pertama dah uh, waqaf waqaf tam dengan waqaf kafi yang kita sudah memulainya dan kita kembali lagi dan kita akan sambung dengan waqaful hasan dan kita akan menerangkan juga tentang waqaful qabih nantinya wabillahi taufik wal hidayah asyru ila ida'ul syekha shidda salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh